Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenési irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári Györgyöt hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa friss írását és megmutatja kiválasztott zeneit is nekünk. A mai adás vendége a könyvét alkalmában megjelenő Kafka macskái című könyv szerzője, Szántó Tégábor író, aki a Szombatsidó politikai és kulturális folyóirat főszerkesztője is. A mai estén vele beszélgetünk a lapról, művei visszatérő témáiról és a zenékről is, mindenek előtt azonban az írói meghatározásról. Kezdjük is tehát a beszélgetés Szántó T. Gábor íróval, költővel, méghozzá azzal, hogy a vadonatúj regényed, a kafka macskái főhőse egy ízben azt mondja a külföldi vendéglátójának, hogy ő az utolsó olyan ember, aki magyar zsidónak írónak tartja magát, majd hozzáteszi, hogy persze az is lehet, hogy egyúttal az első is. Mit jelent az, hogy magyar nyelven írószerző magyar zsidó írónak tartja magát? Mit jelent ez a szerep? Hogyan lettél magyar zsidó vagy kisebbségi író, ha annak tartod magad? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kisebbségi írodanom volna, amit művelsz? És persze felmerül az a kérdés is, hogy nem követtünk el súlyos hibát azzal, hogy feltételeztük, hogy magadról beszélsz akkor, amikor a főhősödet idézzük. Jó estét kívánok mindenkinek! Ö, azt hiszem, hogy... Az nyilvánvaló, hogyha ez a téma ilyen hangsúlyosan megjelenik visszatérően az ember könyveiben, akkor ez foglalkoztatja tehát ennyiben személyes is a kérdés, illetve személyes a kihívás, amire a művekkel válaszol. És mint hogy némi irónia is van ebbe, tragikus hangzat, és irónia is van ebbe az utolsó magyar zsidó író, vagy az első. Kifejezésbe azt, azt az állapotot jelzi, amennyiben a magyar kultúra végtelenül érzékeny erre a témára, és nem könnyű ezzel a szereppel, ezzel az önmeghatározással a magyar kultúrának boldogulnia. Sem abban az értelemben, hogy a, a, a szerzők, írók könnyen vállalnák azt, hogy magukat így definiálnák, sem azt, hogy a magyar kultúra könnyen megemészteni azt, ha valaki hangsúlyosan vállalja azt, hogy a zsidóság Identitásának meghatározó eleme. Úgyhogy ezért is téma természetesen a könyvbe, ahol hol nagyon komolyan, eh, hol irónikusan, hol játékosan foglalkozom ezzel a kérdéssel. Talán ezt tudnám elsőre mondani. És ha jól érzékelem, erősíts meg, vagy Cáfoly, ugye a könyv kafka életét képzeli el, talán ennyit lelőhetünk a, a folyénjából, arra az esetre, amennyiben mégsem úgy alakult volna, hogy hivatalos életrajzából tudni léjük, hogy... Azzal a... indul a könyv, hogy egy ausztriai túlélő megjelenik egy pesti professzor és író, dolgozószobájában lobogtatva egy lapot, aminek a címlapján Kafkát látja, és a, a, a szövegeket olvasva, a, a lap publikációit olvasva a repülőn, az a benyomása támad, vagy az a, azt adja hírül, hogy ő együtt volt Kafkával a lágerben. Ami nem eldönthető első pillanatra az elbeszélő számára, hogy komolyan beszél, hiszen olyan információkat közöl, amelyek lehetnek akár igazak is, és elképzelhető, hogy a labból származnak, de elképzelhető, hogy tényleg az idős, túlélő személyes tapasztalatából, és innen indul a dilemma, hogy mi van, ha igaz, mi van, ha, mi van, ha, ha tényleg úgy történt, ahogy mondja, és, és kafkával volt együtt. Na most innen beindul az elbeszélő fantáziája, és egy alternatív kafka életrajz keletkezik ennek következtében, amit egészen sokáig kitart a történet elbeszélője. Tehát el kell jutni ugye 1944-ig kafka életének, feltételezett életének, 1924-től, ami az irodalomtörténet által rögzített haláldátuma. És hát ez a regény egyik szálló, a másik maga a nyomozás, ami Budapesttől, Prágán, Bécsen, Berlinen, Oxfordon át egészen Tel Avivig vezet, ahol a kafka hagyatékkal kapcsolatos per zajlik, és az elbeszélő ebbe is belekeveredik. Azon gondolkodtam, nyilván a, a Kafka az ennek a fajta többszörös kisebbségiségnek, vagy többszörös kisebbségi írói létnek. Hát nyilván a legnagyobb mintája ebben a, a kelet-közép-európai régióban, de hogy mégis nem, nincsenek valamiféle magyar mintái ennek, hogy mondjuk, hát mégis csak volt egy jeles disszimilás ö, szép írónk, aki megpróbált írónak lenni magyarú papkárói. Például, hogy ő mennyire inspirált, akár mint író, akár ezzel a szereppel tudotta -e inspirálni, vagy elsősorban amerikaiakat olvas, Tehát mint író, illetve, igen, mint író, mennyire inspiráltak ők, és mennyire Mindkét, mindkét állítás, igaz. Tehát amennyire hatottak rám, Uh, Isaac Bachevich Zinger, Bernard Malamud és Philip Roth, hogy a három legnagyobbat említsem, uh, akik mondjuk három nemzedék vagy részben eltérő időben született három amerikai zsidóíróról szóljak. Ugyanannyira papkáro is hatással volt rám, aki Ö, ugye, hogy egy komoly elemzés, Lichtman Tamás egy elemzése is párhuzamba állítja Kafkával. papkároit is legalább ö, foglalkoztatták mindazok a kérdések, amelyek a kafka életműben is visszatérnek. Ugye a, a kafka életműben háromszoros kisebbségi létet ö, definiálnak a komoly elemzői, akik a zsidóságával is szembenéznek. Ez a háromszoros kisebbségi lét, ugye németajkú zsidóként kisebbségi volt a csenacionalizmus Prágájában, kisebbségi volt egy erős, elnyomó apával szemben gyermekként, ha tetszik, és ez nagyon hangsúlyos motivum a könyvben is. Lehet, hogy azt a részletet is érdemes esetleg felolvasni majd. Vagy, és harmadik, harmadik szempont pedig, hogy mind, mind az apjával együtt Kafka kisebbségi volt a civilizáció, a nagy apa elnyomása alatt. Tehát ez a hármas kisebbségi állapot, ez azt gondolom papkároit is foglalkoztatta, Például az Azerel című regényébe, és ez nagyon hangsúlyosan megjelenik, ez a, ez a sokszoros kisebbségi lét a Kafka Macskáiban, az én regényemben is. Talán, igen, talán ennyi most. Köszönjük szépen a, ezt a kertcsináló részt, és akkor nem sokára folytatjuk is, majd immáron pályád elejére és visszanézve, most viszont meghallgatjuk az első számot, amelyet hoztál Benigúdmentől a Szing Szing című dalt. Zenét hallgattak, akkor mi, mi dolgoztunk egy kicsit, és Gábor jelezte, hogy még pár szót az univerzális kisebbség is egy lezárhatatlan témájához mondaná, és utána ugrunk vissza a pályak kezdésre, úgyhogy parancsolj. Pontosabban az, tehát Kafkának az nálunk elterjedt értelmezés az a francia egzisztencialisták nyomán egy ilyen univerzális egzisztencialista, eh, exist, magányérzet, az ember, az ember, törékeny emberi individuumnak a tudata az, ami a kafka életműben nagyon sok elemző azonosított. De amit én a regényemben megpróbáltam ábrázolni, az a ez a, pont ez a hármasság, amit az előbb említettem, egyszer, a partikuláris kafka, a zsidó kafka, a, az egyedi sors, amivel párhuzamban egy másik jelenkorban játszódó történet áll, egy nyomozástörténet, hogy említettem, és a harmadik, ez az egyetemes emberi állapot, ami valóban a kafka életműnek egy nagyon hangsúlyos eleme. De hogy el, kicsit elmozdítottam reményem szerint ezt a kafka képet, ami rögzült a magyar kultúrában ezzel a könyvvel. A, és akkor most ungrunk vissza. 20 vagy 20 egy kicsit több évet a zavarba jöttően fiatal Szántó T. Gábor, az aki azóta töretlenül zavarba etően fiatal. A legelső köteted az 1990-ben jelent meg, és rögtön utána egy másik kötet követte, talán 91-ben. Revinenszóva úgy tűnt, hogy költőként indult el, aztán majd 20 éven keresztül egészen a Szabadulás Íze című verseskötet, igennek nem volt folytatása. Mi történt azokban az évtizedekben a Követővel. Talán felnőtté vált, és a, a lírai én egy kicsit lappangott. E, valóban több mint tíz évig nem írtam verseket, e, és aztán később előjött egy kötet erejéig, és azóta is csordogál néha-néha írok verset, de nem koráncsa olyan intenzitással, mint mondjuk a 2000-es évek elején. E, illetve 2000-es évek 2000 első évtizedében mondjuk így valószínűleg egy felnőtt folyamat része az, amikor egy, egy, egy pályát, pályáját versekkel kezdő fiatal ember a próza felé fordul, és megpróbál elbeszélésekben rálátni mindarra az élményanyagra, ami az övé, vagy a körülötte levő világra. Tehát ez azt hiszem, hogy egy tipikus pályakezdés volt versektől fordulni a próza felé. Ö, és aztán egyre terjedelmesebbek lettek a könyvek, komolyabb az elbeszéléseket regények követték, 2002-ben a keleti pályaudvar végállomás, 97-ben a Mószer, ami két kisregényt tartalmazott, 2002-ben a keleti pályaudvar végállomás, utána megint jött egy elbeszélés kötet, a lágermikulás, és akkor jött, jött a szabadulás, a szabadulás íz a verses kötet, és utána még két regény, az édes hármas két évvel ezelőtt, és most a Kafka Macskái. Ha ez azt jelenti, és aztán tovább nem bolygatom az ifjúkori versek birodalmát, hogy ma már úgy gondolod, hogy azok a féle gyerekességek voltak, vagy vállalnád őket az életműved hát, integráns az, részeként? Az első két verses kötet az mondjuk úgy ifjúkori zsengék, ami azt jelenti, hogy a, mint kötet, ma már nem feltétlenül tartom érvényesnek, de vannak benne olyan versek, amik, am, amelyek, máig ö, fontosnak tartok, és jó, jónak tartok. Ami azért érdekes, mert bekerült a kötetbe például 17 évesen írt vers. Ezek a történetét elmondom, mert vicces. Megírtam egy 8 vagy 10 soros verset, elraktam a fiókba. Elővettem egy-két év múlva, ö, talán egy szót változtattam rajta, még mindig nem éreztem késznek, visszatettem. Újra elővettem másfél-két év múlva, és akkor egyszer csak kész volt a vers, anélkül, hogy hozzá nyúltam volna. Nagyon furcsán alakul ki egy végleges mű. Ez a pihentetés, amit oly sokan mondanak, a klasszikus görög e szerzők is emlegetik, ez nagyon fontos állapota egy szöveg érlelődésének. Nem mindig a hibák ugranak ki, lehet, hogy éppen az ugrik ki, hogy kész van egy mű. Tehát aki, aki írással foglalkozik, az tudja, hogy egy szöveget pihentetni, az néha többet segít, mint dolgozni rajta. A prózádban, az aránylag korai prózádban, egy kiváló uh, korai novelládban a Kérem engedjék előre a holokausztúlélőket címűben egy egészen kivételes szatirikus tehetség, Mutatkozik meg, és aztán ennek csak nyomokban lesz itt-ott folytatása az alakformálásban bizonyos szövegekben. Hogy, tehát, hogy ez például mi, tudom, hogy ezek, hogy mondjam, nehezen megválaszolható kérdések, hogy miért nem úgy alakult az élete meg a pályája az embernek, ahogy alakult, de mégis akár azt is el lehetett képzelni, hogy egy kíméletlen társadalom szatir szerzőt, eh, hogy mondjam, üdvözölhet, üdvözölhetünk majd. Ez a szöveg azt ígérte, aztán nem így lett. Szatirát valóban nem nagyon írok. Néha egy-egy publicisztikában megszólal a szatirikus én, de nem jellemző rám. Inkább az irónia, a tragi tragikumot ellen, ellensúlyozó irónia az, ami megjelenik egyébként azt hiszem az új regényben is. Egyszerűen a dolgok komolyak, tehát annyira komolyak a dolgok, mindazok a kérdések, amivel nap mint nap szembesülünk a közéletben, vagy azok a kérdések, amelyekkel <kül> én... A művekben megpróbálok számot vetni a 20. század nagy sorsfordító drámái, a vészkorszak, a diktatúra, mindezek utólagos hatása, a velünk élő utóhatás, ami, ami nem szatirikus hangot kíván. Néha-néha megengedhető, hogy ezekhez a kérdésekhez szatirikusan nyújjunk, fonákjáról közelítsünk, de inkább mégis egy másik komolyabb közelítésmód az indokolt. És ezt rögtön illusztrálhatjuk is. Egy felolvasással, hogy mi az, amit most csinálnál, illetve csinálsz, megteszed, hogy felolvasod nekünk a részletet, amelyet kiválasztott? Akkor a Kafka macskáiból egy rövid részletet felolvasnék, aminek a végén van némi irónia. Egy következő ülésen arról beszéltek, milyen életet tudna elképzelni magának franc, ha nem írna, és ha nem volna biztosítási jogász. Kafka öniróniával jegyezte meg, hogy Prágában egy kertészetbe járt ki dolgozni, ott szerzett némi tapasztalatot. Mikor történt ez? kérdezte Freud. 1917-ben felelte franc, amikor a Balfour deklaráció után először merült fel benne a palesztinai kivándorlás gondolata, mint gyakorlati lehetőség és a növénytermesztés, illetve a kertészkedés foglalkoztatta. Mosolygott egykori vágyakozásán, várta, hogy a doktor is elmosolódjon, de annak arca rezzenéstelen maradt. Gondolta-e arra, hogy komolyan vegye az álmát? Kérdezte Freud. Gondolta-e arra, hogy a család után a család társadalmi elvárásaival, az apja után netán az asszimilációval és Európával is szakítson? Kafka hallgatott, majd visszakérdezett. Van-e reális esélye annak, hogy kertészként munkát találjon Bécsben és kipróbálhassa magát? Majd azt tudakolta komolyan gondolja a doktor, hogy az ő fizikumával földmunkát végezhet. A kertészet, válaszolta Freud, jó edzésként szolgálhat más mezőgazdasági tevékenységekhez. Azt ígérte, utána néz, tud-e ajánlani valamilyen lehetőséget. Arra gondolt, hogy gazdagabb pácienseinél, akik nagyobb villával rendelkeznek, vagy ezek ismerettségi körében akadhat megfelelő munka. Kafka végül Freud közvetítésével egy zöldség- és virágnagykereskedő túli, Simering felé eső kertészetében kapott munkát. Zöldségekkel és virágokkal egyaránt kellett foglalkoznia. Autót vezetni is itt kezdett el a kisforgalmú külvárosban, amikor elfoglaltságot keresett, hogy tartani tudja magát kínzó írás absztinenciájához, amivel nehezen boldogult, néha meg is szekte. A görcs, hogy nem írhat, mégis ír, és ezzel ronthat egészségi állapotán, sokszor elvette kedvét a próbálkozástól. Esténként jutott hozzá, hogy olvashasson, de közben is minduntalan eszébe jutott valami, és írásra indította. Hiányzott megszokott nyugalmas életet Dórával, nem pótolták a levelek. Magányát legfeljebb a napi terápia oldotta, amire mindig ugyanakkor került sor, amikor kora reggeltől végzett munkája után, délután kettőkor a Bergesse 19-be ért. Esténként a Karmeli terplác mögötti szűk utcában lévő szobájában hamar lecsukódott a szeme, nem szokta meg a mindennapi fizikai munkát. Hajnalban pontosan ébredt, de csak hetek múlva vette észre, hogy szokatlan módon végig az éjszakákat. Azt is észrevette magán, hogy bár folyamatosan mondatokat fogalmaz, de a szomj, hogy leírja ezeket a mondatokat, és a kétségbeesés, hogy nem írja le őket, a kertészetben végzett munka mellett csökkent, különösen azóta, hogy délutánunként a bérelt szobájával a szomszédos asztalos műhelyben is segítkezni kezdett, ahol elbűvölte őt a fagyalulás és a bokáig érő forgácsillata. A mezítelenre simított deszkák, a fűrészgéppel szabályos méretre vágott darabok a fa és a ragasztáshoz használt enyv bódító illata olyan örömet okoztak neki, mint egy-egy jól sikerült elbeszélés vagy aforizma. Amikor megtanították neki a csapolást, először véste meg és esztergálta simára az egymásba illesztendő felületeket, a horonyt és a belecsúsztatandó nyelvet, egész testében érezte a művelet erotikáját. Életében először sajdult bele a szeretetnő fizikai hiánya. Ekkor értette meg azt is, hogy írás absztinenciája és a vágy feltámadása összefügg. Közvetlenül ezutáni ülésükön Freud megkérdezte Kafkát, nem érzi-e úgy, hogy az apja inkább szimbólum, mint valóság. Nem érzi-e visszamenőleg úgy, hogy apjával folytatott küzdelme inkább az egész élethelyzetükkel való viaszkodást testesítette meg. Az apám több mint száz kiló, felelte Kafka. Freud látszólagos figyelemkiadás után annyit mondott. Umberufen, szimbólumnak tényleg elég súlyos. Avisek Cohen Seven Seas című számát hallottuk. A belső közlés mai adásában Szántó T. folytatjuk a beszélgetést és nem távolodunk el különösebben a kafka macskájától, sőt, kiterjesztjük a dolgot. A jellemző erre a főhősre is, mint ahogy számos elbeszélésednek a főhősére is jellemző. Például az édes hármasban, az előző regényben is meg lehetett figyelni, hogy a főszereplő egyfajta világok határán álló figura nem találja a helyét sem a vallásban, sem a világban, nincs otthon sem a nyelvében, sem a hazájában, de ha máshova vágyott hazájába érkezik többnyire, őt sincsen problémát, az érzelmi kapcsolatai hasonló természetűek nehezen tud elszakadni egyfelől a szüleitől, miközben nagyon igényelni, nehezen teremt párkapcsolatokat, társas kapcsolatokat, legalábbis abban az értelme, hogy nehezen kötődik hosszú távon, miközben nagyon erős volna a kötődés igénye, és így tovább, hogy ugye valamiképpen ennek a nagyon sokféle, idegenségnek a metaforája lenne a, a Kafka, és ebben a regényben ezt beszéltünk, de vajon van tényleg olyan szabadulás, mint amilyet ez a könyv elképzel, ugye most olvastad föl a Freud doktorral folytatott konzultációjának az egyik részletét, hogy ez hogy volt ők időben, akár tényleg találkozhattak is volna, úgy értem éltek egy időben, illetve, hogy valóban lehetséges lett volna, hogy a pszichonalizis megszabadítja Kávkát ezektől az idegenségeitől úgy, hogy tudott volna még élni két évtizedet. Van szabadulás ebből az állapotból? Én azt feltételezem, és a regény ezt az utat járja végig, hogy lett volna lehetőség. Hogyha időben eh, időben kap megfelelő kezelést, ezzel lehet, hogy tüdőspecialisták, akik a TBC korabeli gyógymódjait eh, ismerik, vitatkoznának, mert a streptomicint csak később találták fel. Erről egyébként Klopstock doktor, Kafka barátja nyilatkozott is később viekben. Klopstock egyébként szintén feltűnik a regényben, és kulcs szerepet játszik Kafka szabadulásában. Most tehát, ha, ha én azt gondolom, hogy Kafka állapotának a lelki tényezők erősen meghatározói voltak, és azt, a regény azt az utat járja be, hogy mi lett volna, ha időben segítséget kap, mi, le, mi, le, mi lett volna akkor, és akkor egy egész más életút. Át volna előtte, eh, amit ez a könyv be is jár. Na most ezek a, e, e, a kérdések... ez egy kicsit róla erről az elképzelt életútra? Az elképzelt életút azt jelenti, hogy 1924-ben nem hal meg, de hát nem mondanám el a regény történetét jó, az egészet. Ha, de minden esetre valamiképp egy, a menekülés, a szabadulás, ami Kafkának a, az elbeszéléseiben olyan nagy szerepet játszik nagyon sok helyen, túl a felemelt fej, az öntudat, a, a, a szabad emberi, a méltó emberi lét elérésén, tehát ez a szabadulás itt valamilyen módon bekövetkezik. Egy teljesebb, teljesebben megélt élet, szabadabban megélt élet, amire annyi ember vágyik, itt megadatik Kafkának, legalábbis egy jó ideig a könyvben, ami mondom a 20-as, 30-as években játszódik, és emellett van egy párhuzamos történet, ami napjainkban zajlik, aminek nagyon sok kafkai dilemma is a része. A ma emberének, a ma másodgenerációs vészkorszak utáni létében megfogalmazódó dilemmák, bizonytalanságok, a menni vagy maradni kérdése, az elégedetlenség a társadalmi környezettel és a vágy egy teljesebb életre, egy szabadabb életre, ezek meghatározó motivumai a kortárs történet szállnak, ahogy az emigráció kérdése is. Meg kell mondjam, hogy miközben írtam a regényt, nem is nem is tudatosodott annyira, mint utólag, amikor kész volt az első változat, hogy miért van ennyi emigráns szereplő. Hogy miért a túl azon, hogy a fő főszereplő dilemmája, hogy máshol élni. Hogy eljutván Izraelbe felkínálkozik egy lehetőség, hogy ott élni esetleg. Ott megállapodni egy megtalált szerelem mellett. E és hogy egy, egy új, bizonyos értelmeben egy új, új otthont, egy új hazát, és egy új életet választani ezáltal. De a mellékszereplőknél is utólag azt kellett konstatáljam, hogy nagyon hangsúlyos motivum az emigráció. Nagyon, nagyon hangsúlyos motivum a máshol létkérdés. Így egy Los Angeles-i emigráns mellékszereplő, egy oxfordi mellékszereplő szerepel a történetben, és be kellett lássam, hogy valahogy a korhangulat, noha ezt nem most írtam, hanem az elmúlt 2011-ben kezdtem el írni ezt a regényt. Ö, már akkor ott volt a levegőben, és már akkor rányomta a bélyegét az emigráció, mint, mint kortünet a szövegre. Világos, és ebben az értelemben meglehetősen erős az aktualitása, a, amelyet most egy újabb részlet fog illusztrálni, ha megteszed, hogy felolvasod. Ebben a részletben ö, az elbeszélő már Izraelben van egy felkinálkozó új életreményével és a kafka hagyatékra vadászva, de még a végkifejlet előtt. És ö, szembe kell nézni azzal, hogy nem biztos, hogy, hogy máson múlik, hogy ő nem találja meg a helyét, hanem, hanem benne van a hasadság, benne van a dilemma. Be kellene ismernem, hogy a gyökerei mégis Európához kötnek? Sőt, ahhoz az országhoz, amelyre meg vagyok sértve, amelyre haragszom, és amelyel bármennyire érdekel a sorsa, Távolságtartó és bizalmatlan a viszonyom. Be kellene ismernem, hogy a kettőség feloldhatatlan. Menekülőként a közvetlen pusztulás veszélye elől, vagy a pusztítás közvetlen tapasztalatával könnyebb mindent hátrahagyni, mint amikor nem üldözik az embert. Igaz. Sokan szeretnék, hogy a zsidók távozzanak Magyarországról, mások pedig nem állnak nyíltan a zsidók mellé, hogy ne érezzék magukat annyira egyedül. Erősen kételkedtem, ha másoknak nem fáj ami mi nekünk, vajon otthon érezhetjük-e magunkat. De az is megfogalmazódott bennem, hogy talán azért nem érzem Izraelt megoldásnak és egyértelmű hazatérésnek, miközben tisztában vagyok jelentőségével és vonzódom is hozzá, mert az egyetlen igazi hazatérés mégiscsak az lehetne, ha az idő akár egy film visszafelé peregne, a lágerek halottai felélednének, kihátrálnának a füstből, hamuból, tűzből és a gázkamrákból, a vonatok az ellenkező irányba indulnának, a meg nem született gyerekek világra jönnének, velük együtt mi árva utódok is megismerhetnénk elődeinket, és mind ott élhetnénk együtt, ahol az előtt. Ott, ahol ma nem találok nyugalmat. I want a I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving oh so bad I feel so funny I feel so sad. things up so they'll go what's the matter daddy come on save my soul i need some sugar in my bowl i ain't fooling i want some sugar in my bowl so they'll go What's the matter daddy Come on Save my soul I want some sugar Lina Simone, a Want a Little Sugar in My Bowl című száma után folytatjuk a beszélgetés szántó T. Éróval, a belső közlés mai vendégével, akiről már elhangzott meg amúgy is köztudomású, hogy a Szombat című zsidópolitikai és kulturális folyóirat főszerkesztője is, én már erősíts meg több, mint két évtizede, vagy közel igen, két igen. évtizede. Tehát mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltás óta majd, hogy nem a rendszerváltás óta így van ez. És ugye ez a lap magai is valami fajta vélt vagy való zsidó reneszánsz terméke volt. de mit gondolsz, van jelenleg ilyesmi Magyarországon zsidó reneszánsz, magától értetődő közönsége és profilja ennek alapnak, vagy nincs, illetve volt-e valaha utólag visszanéz. ha szabad annyit mondom, én a reneszánsz kifejezést nem szeretem ebbe a zsidó kontextusba, tudnék. A, a halottak nem születnek újra, csak a vallási gondolkodás szerint a idők végén, tehát rene zsidó reneszánsz nincs. Ami van, az egy kulturális újjáéledés, aminek ö, nem csak terméke volt a szombat, már a rendszerváltást közvetlenül követően, hanem a szombat ennek egy motorja azóta is. Ö, mondok néhány sarokpontot, ami ezt bizonyítja. Volt egy konferenciasorozatunk, ami magyar zsidó irodalom létformái így kezdődött 1995-ben, ami azt vizsgálta, hogy hogyan jelent meg a zsidó élményanyag a magyar irodalomban. Van-e ilyesmi, hogy magyar zsidó irodalom? Ebből később én elkezdtem néhány évvel ezelőtt egy szemináriumot is vezetni, Modern Zsidó irodalom címmel a Szombat szervezésében a Bálintházban, ami azóta is zajlik. Tehát ezt a kérdést jártuk körül akkor a konferencián, egy utólagos kötetben, és az nyitott kérdés ma is, mit jelent ez modern zsidó irodalom. Ezt a konferenciát követte egy képzőművészeti, egy zenei konferencia, és egy színház történeti, és egy filmes konferencia, és aminek utóbbiknak az anyaga megjelent egy kötetbe. Tehát ezért, én azt gondolom, hogy megnyitottunk egy olyan csatornát, a, ami, amin azóta többen át járhatnak, hogy tudni légy szabad erről beszélni. Szabad erről természetesen beszélni, Kedvet csináltunk ez a beszédhez, vitát keltettünk vele. Nagyon sokan ma se szívesen beszélnek ilyesmiről. Úgy érzik, hogy ez valamiképpen kirekeszti a magyar irodalom egyetemességéből a, a, azokat, akik zsidó témában írnak, vagy zsidó élményanyagra reflektálnak, vagy azt az állapotot fogalmazzák meg, amit Albert Memmi, francia zsidóíró, Condition nevezett a zsidó állapot. Én viszont úgy gondolom, hogy ez egy természetes dolog, és ezzel hozzájárulunk a magyar modernizációhoz. Ahhoz, hogy a magyar identitás az többféle. Annak része lehet a zsidó identitás, része lehet egyszerre a magyar irodalomnak és az egyetemes zsidó irodalomnak egy mű, és nem zárják ki egymást. Tehát az identitásunk többféle, az identifikációnk inkább így mondanám, többféle, többféle dologgal tudunk azonosulni egyszerre. Tehát ez egy nagyon fontos. Kezdeményezése volt a szombatnak, ami az egész magyar kultúrára szerintem hatást gyakorolt. Természetesen a zsidó közélettel kapcsolatos kritikai fórumként is működik a szombat, ami úgy szintén nagyon e, fontos. Aki akarja tudni, hogy mi zajlik a zsidó közéletben. E, ma, vagy aki meg akarja tudni majd száz év múlva, az nem nagyon tud máshova nyúlni, mint a szombat egykori számaihoz, vagy az internetes kiadáshoz. Tudnilik egyrészt ez egy olyan információanyag, ami elsősorban a szombatban jelenik meg, másodszorban egy, egy bizonyos szaktudás is kialakult mindazok körében, akik írnak a szombatba, és ez egy nagyon komoly szaktudás, én ezt, ezt tudom mondani. Van már egy olyan kör, egy tucat olyan fiatal értelmiségi, aki rendszeresen ír nálunk, és ezek bizony hozzájárulnak ahhoz, hogy a zsidó ismeretanyag, a zsidó közélet, vagy a zsidó kultúra ismeretanyaga a szélesebb magyar kultúrába is integrálódjon. Ezt, talán ezt tekintem a legfontosabbnak. Még egy kicsit majd vissza fogunk térni, csak előtte meghallgatjuk a következő általad választott Dalján Gorén Első közdés utolsó beszélgető blokkjába vágunk bele ma esti vendégünkkel, Szántó Tégáború íróval illetve költővel és most egy kicsit a zeneszámunkról lesz szó, amelyeket behoztál hozzánk a mai adásba, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezek megihletnek, arról van szó, hogy egyszerűen kellemes hallgatni a alkotás közben, vagy egyáltalán semmi köze nincsen a, a szépírói tevékenységethez, hanem egyszerűen szeretedőket, hogy melyiknél mi a helyzet. Ami ugye különösen ö, szemet szúr, az nyilván az, hogy hát ugye egyfelől majd mindjárt fogjuk hallani Választottad Mátis Jáhút a New York-i másfelől meg egy protestáns, de protestáns létére misét komponáló, meglehetősen hírezenes szerzőt, Johann Sebastian Bachot, hogy őket vajon mi köti össze egymással a te kívül, ha van ilyen, és akkor ugye ez lesz majd az utolsó két, két zene is, a Mátis Jáhú és a Bach, úgyhogy pont aktuális, hogy erre is kitér. Nem foglalkozom az, hogy kinek milyen a vallási háttere. Olyan, a zenék azok inkább az érzéki vonzalom következtében kerültek. Részint ebben a műsorba. Részint van olyan szám, szám szerint kettő, Avishai Kohen és Nina Simone dala, ami szerepel, a könyvben is, a Kafka macskáiban. Tehát igyekeztem olyan zenéket is hozni, ami valamiképpen része a regénynek. A többi az egyszerűen vonzalom. Olyan zenék, amiket szívesen hallgatok, ami valamiért fontos számomra. Ilyen például Glenn Gould-nak a Bach feldolgozása, amit visszatérően időről időre meghallgatok. De egy dologra említést tettél, vagy kérdeztél, amit jeleznem kell, hogy én írás közben nem tudok zenét hallgatni. Tehát írás közben nekem csendre van szükségem. <kül> van valami belső zene, a mondatok zenéje, az ember kimondja magában elsősorban a dialógusokat. Azokat el kell próbálni, úgy, mint egy e, drámai műnél. Színészek mondják el a, a mondatokat a próbán. Egy, azt gondolom, egy regényírónak is, ha hiteles párbeszédeket akar írni, akkor mondatokat időről időre ki kell mondani, és ellenőrizni, hogy ezek hitelesek, és én ezeket megtettem. Tehát, és az elbeszélés a leíró részeknél is, van egy zeneisége a szövegnek, ami miatt én nem tudok legalábbis zenét hallgatni írás. Közben egyébként kikapcsolódásképpen igen. A kedves hallgatók is nem sokára olyan szerencsések lehetnek, mint én, mert hogy egy csomó helyen meg tudják majd személyesen tudnak veled Veled beszélni nem sokára a különböző bemutatókon, hiszen ez ugye egy frissen megjelenő könyv. Pár szót tudsz arról mondani, hogy hol és mikor lehet téged személyesen látni majd az országban? A Kafka az ünnepi könyvhétre jelenik meg, és most egy vidéki bemutató körútra indulok. Pécs, Debrecen, Szeged, illetve Miskolc az állomásai. Pénteken, 13-án pedig 17 órától a Vörösmarty téren dedikálók, illetve vasárnap 15-én 11 órától szintén a Vörös téren a Nor -Noran Libró kiadónál. Világos, tehát péntek 13, ami ez esetben szerencsés nap lesz, De miattad, és most pedig mielőtt elbúcsúzunk, meghallgatjuk a már emlegetett Mátis Jáhút. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I. Hogyáutól hallottuk a Vendét, és ezzel a belső közlés mai műsora igen-igen megközelítette a véget. Ennyi fért a mostani adásban. Szántó T. a Kafka Macskái című új kötet szerzőjének, illetve a szombat főszerkesztőjének. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és elhozta magával a szövegeket, illetve a zenéket. Jövő hétfő este újra várjuk Önöket. Addig is a technikus Burger Lajos és a szerkesztő pái Márk nevében is. Köszönöm a figyelmüket. Vári Györgyöt hallották.